Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Частина друга. Розділ п'ятий. Один. Тіґ Мерфі став тим першим офіцером, якому Клінт розповів правду про Євку. І про те, що вона казала, все нібито залежить від того, чи вдасться Клінтові вберегти її живою. Але аргументів висували на свою користь найбільше за Христа, коли того притягнули і поставили перед Понтієм Пілатом. Закінчив Клінт фразою «Я обманював, бо не міг примусити себе сказати правду». Ця правда така велика, що вона застрягала мені в горлі. ж бо, знаєте, доку до цього я викладав історію у старшій школі?» Тік дійсно дивився тим поглядом, який сильно нагадав Клінтові старшу школу. Це був погляд того, хто сумнівається, що ти справді маєш дозвіл під час уроку перебувати не в класі. Це був погляд того, хто приглядається, чи не розширені у тебе зіниці. «Так, я про це знаю», – сказав Клінт. Він завів офіцера до пральні, де вони могли поговорити приватно. «Я був першим у моїй родині, хто закінчив коледж. Лізти зі шкури в якійсь жіночій тюрмі не зовсім крок у гору для мене» але розумієте, я бачив, як ви піклуєтеся про цих дівчат. І розумію, що хоча чимало з них робили багато поганих речей, більшість не геть наскрізь погані, тому я хочу допомогти». Офіцер скривився і пригладив руками поріділи волосся у себе на скронях. Легко можна було уявити собі того вчителя, яким він був, побачити, як він міряє кроками класну кімнату, розводячись про величезну різницю між легендою про Гетфілдів і макоїв та історичними фактами тієї міжусобиці, чим далі то різкіше і різкіше, розчісуючи пальцями собі волосся, що дужче він збуджувався і розпалювався ентузіазмом щодо своєї теми. «То допоможіть», – сказав Клінт. Якщо ніхто з офіцерів не погодиться залишитися, йому доведеться спробувати утримати в'язницю замкненої, без них, і він, напевне, зазнає поразки. Террі Кумс і той новий парубок мають рештки сил поліції. Якщо треба, вони можуть зібрати інших чоловіків. Лін сам бачив, як Френк Гірі вивчав огорожу і ворота, шукаючи слабких місць. «Ви в це насправді вірите? Ви думаєте, що вона – чародійка?» Тік промовив слово «чародійка» так, як Джаред промовляв слово «серйозно». Скажімо, у фразі «Ви серйозно бажаєте подивитися на моє домашнє завдання?» Я вважаю, що вона володіє певним знанням про те, що зараз коїться. І, що важливіше, я вважаю, що чоловіки поза в'язницею теж так вважають. Ви вважаєте її чародійкою. Тік знову окинув його тим підозріливим учительським поглядом. Хлопче, а ти часом не обдовбаний. Направду сказати так і вважаю, промовив Клінт і підняв руку, щоб зупинити тираду Тіга, бодай на мить. Але навіть якщо я помиляюся, ми все одно мусимо тримати цю в'язницю. Це наш обов'язок. Ми мусимо захищати кожну з наших ув'язнених. Я не довіряю пиякові Террі Кумсу чи Френку Гірі, чи будь-кому іншому, ніби вони хочуть лише побалакати з Євою Блек. Ви її чули. Хоч причинна вона, хоч ні, вона геній у справі роздратовування людей. Вона робитиме це, аж поки комусь не лейне лайно в голову, і її застрелять. То один або всі вони. Показове спалення на вогнищі також не поза ймовірністю. «Ви ж у це не вірите?» «Насправді вірю. Випалювальні бригади, ви щось про це чули?» Тік прихилився до одної з промислових пральних машин. «Гаразд. Клінт його мало не обняв. Дякую вам. «Ну, така в мене дурна робота, розумієте? Та нехай зроблю все, що можу». Скільки часу нам треба протриматися, як ви гадаєте? Недовго, кілька днів щонайдовше, так вона каже у всякому разі. Він усвідомив, що говорить про Єву Блек так, як античний грек говорив про якусь сердиту богиню. Це було надміру, але водночас це було надзвичайно доречним. Два «Чекай, чекай, чекай», – залопотів Ред Квіглі, коли Клінт пройшовся по тому самому вдруге. «Вона прикінчить наш світ, якщо ми дозволимо копам її забрати?» Саме так Клінт майже цілком і вважав, але наразі він вирішив трішки пом'якшити. «Ренде, ми просто не можемо дозволити забрати її місцевим копам. Ось у чому сенс». Світлокарі очі Ренде заморгали за товстими лінзами його окулярів у квадратній оправі. А його зрощені брови здивилися, наче якась дорідна гусінь. «А як щодо ЦКЗ? Я ж думав, ви балакаєте з ЦКЗ?» Тік відповів на це запитання просто в лоб. «ЦКЗ то була мана. Док вигадав це, щоб ми залишалися». «Отут уже Ренд накиває п'ятами», – подумав Клінт. «І вся афера закінчиться. Але Ренд тільки поглянув на Клінта, а потім знову на Тіга». «Жодного разу до них не дозвонилися? «Ні», – сказав Клінт. «Зовсім ні разу?» «Ну, я чув автовідповідач кілька разів». «Курва», – промовив Ренд, – «здуріти можна». «Твої слова, друзяко», – сказав Тік. «Ми і далі можемо розраховувати на тебе, якщо хтось почне ворохобити. «Йоу», – відгукнувся Ренд ображено, – «звичайно». Вони правлять містом, ми правимо в'язницею. Так це й мусить бути. Наступним був Ветермор. Уся ця історія його засмутила, проте щиро зачудувала. Я б і на дрібку не здивувався, якби ця діва войовниця винищувачками товарів виявилася чародійкою. Мене б не здивувало, якби у нас по всій богадільні почали вистрибувати зайчики з кишеньковими годинниками. Те, що ви мені розказуєте, не більш божевільне за саму цю Аврору. Для мене це ніць не міняє. Я буду тут стільки, скільки треба. Джон Гьюз у своїй 19 наймолодший у цьому гурті виявився тим, хто віддав ключі, пістолет, шокер і решту своїх знарядь. Якщо з ЦКЗ не їдуть по Яву Блек, він тут не залишається. Він нікому не білий лицар, він звичайний охрещений просто дулінгу християнин, який майже ніколи не пропускав недільної служби. «Ви всі мені до душі, хлопці. Ви не такі, як той Пітерс, чи ще деякі паскудники тут. І мені байдуже, що Біллі Гей, чи те, що Ренд Вайло, ви нормальні хлопці». Клінт із Тігом проводжали його через приймальний блок до передніх дверей в'язниці і на подвір'я, намагаючись умовити передумати. «Та, Тігу, ти завжди був класним. Ви теж начебто гарна людина, доктор Норкрос. Але я не бажаю тут загинути». «Хтось щось казав про загинути?» – перепитав Клінт. Юнак уже підійшов до свого пікапа, що височив на велетенських лопатих колесах. Дивимось реально. Кого ви знаєте в нашому місті, хто не мав би зброї? Кого ви знаєте, хто не мав би дві чи три одиниці?» Він мав рацію. Навіть у містечковій Апалачії, а містечковість до цього Либонь ще дужче спонукала, у Дулінгу мали Шопвелл і Футлокер але найближчий кінотеатр був у Орлиному. Майже кожен мав якусь зброю. І ще я знаю, що кажу. Я бував у шерифській управі. У них там ціла піраміда М4. Та й іншого чимало також. Карателі з'являться після того, як пограбують той арсенал. Без образ, доктори Норкрос. Але ви з Діго можете взяти ті Мозберги, що зберігаються в нашій зброярні, і запхнути їх собі в сраки». Тіг стояв плече в плече з Клінтом. «То ти просто волієш зіскочити?» «Так», – сказав Гьюз. «Я просто волію зіскочити. Треба, щоб хтось відімкнув мені ворота». «Бляха, Тігу!» – промовив Клінт, що було сигналом. Тіг зітхнув, вибачився перед скотом Гьюзом, мені страшенно жаль, хлопче, і вирубав того шокером. Цю тему вони обговорювали – Відпустити скота Г'юза це створювало серйозні проблеми. Вони не могли дозволити, щоб хтось розказав містянам, який у них мізерний гарнізон, чи доповів про убогість тутешньої зброярні. Бо скот мав рацію. Тюремний арсенал не був імпозантним. З десяток помпових рушниць Мосберг 590, набоїв для них заряджені шротом. Та в кожного офіцера особиста зброя, пістолети 45-го калібру. Двоє чоловіків стояли над своїм колегою, який сіпався в корчах на асфальті парковки. Клінтові це до нудоти нагадало подвір'я Бертелів. П'ятничні вечірні поєдинки. Його приюцького родака Джейсона, як той гологрудий лежав на бетоні патіо перед брудними кросівками Клінта. У Джейсона під оком був червоний розміром з четвертак слід клінтового кулака. Шмарклі сочилися у Джейсона з носа, а він із землі ще пробелькотів «Усе гаразд, Клінте!» Дорослі вигукували і реготали на своїх садових стільцях, цукаючись бляшанками фальстафа. Того разу Клінт виграв молочний коктейль. Що він виграв цього разу? «Ну, чорти забирай, це ми вже зробили», – промовив Тіг. Три дні тому, коли їм довелося розбиратися з Пітерзом, Тіг скидався на стражденного алергіка, з якого ось-ось вивалиться повний шлунок паруючих устриць. Зараз вигляд у нього був як у людини, який нагадав про себе легенький гастрит. Він опустився на коліна, перекинув скота і стягнув йому за спиною зап'ястки пластиковим хомутом. Як щодо того, щоб покласти його у крилі бій, доку? Годиться, я гадаю. Клінт навіть не думав, де тримати скота, це аж ніяк не підвищило його впевненості у власній спроможності впоратися з ситуацією, що назрівала. Він присів і підхопив г'ю за підпахви, щоб допомогти тігові звести його на ноги і разом доправити до середини. «Джентльмени!» – пролунав чийсь голос зовсім зблизька, з позабрами. Голос був жіночий, сповнений твердості, втоми і задоволення. «Ви можете затриматися у цій позі? Я хочу, щоб вийшло гарне фото».